Ma is Isten egy olyan igét helyezett a szívemre, ami picit hasonlít talán a két héttel ezelőttihez, az első égerész a Róma 8.15-ből, hogy mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hanem, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét. A fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, hogy abba atya. Vagyis azt mondjuk, aki által azt kiáltjuk, hogy drága édesapám, a legközelebbi kapcsolatban lehetünk vele. És ez nagyon jó dolog. Olyan jó átélni azt, hogy, hogy tényleg Isten úgy van velünk minden nap, mint ami édesapánk. Sokszor ma ez nem mond sokat a mai társadalomban, mert mikor, emléksz, amikor beszélgettem valakivel, és próbáltam az Isten képet egy picit így ábrázolni neki, és az édesapjáról beszélni, akkor... Hát egy idő után rájöttem, hogy itt nagyon mellé futottam a dolognak, mert neki semmi jó képe nincs az édesapjáról. És lehet, hogy, lehet, hogy sok, akkor, ha ez van, akkor inkább azt az álomképet, ami ott van bennünk, hogy milyen jó lenne az, hogyha egy olyan apám lenne, aki, bár, aki ezt bármikor, bármikor odafordulhatok, soha nem fog ki nevetni engem, soha nem fog lenézni engem, hanem, hanem tényleg az én édesapám lesz. Mindig bátorítani fog, tudja, mi a jó nekem és nem tesz keresztbe nekem. Nem azt nézi, hogy mikor büntessem meg, nem azt nézi, hogy mikor csinálok valami rosszat, és akkor jól megver, hanem, hanem azt nézi, hogy mi a jó nekem, is egyengeti az utamat. És ilyen édesapában, ilyen státuszunk van nekünk. És olyan jó lenne, ha ma úgy átélnénk azt, hogy mit jelent ez nekünk ez a státusz, hogy mi ezt a szellemet kaptuk, hogy Isten fiai vagyunk. Ez egy hatalmas dolog, hogy az élő Isten bennünket itt most 2016-ban egyenként azt tudja mondani, hogy te az én fiam vagy. Ha belegondolunk, ez mekkora dolog. Nekünk könnyebb elfogadni azt, hogy szolgák vagyunk Istennek. Tehát, hogy, hogy a szolgaságból, hogy úgy hogy megpróbálunk megfelelni neki. Néhány igét hoztam és azokat szeretném itt felolvasni. Először is a Galata négy, egy et szeretném felolvasni, Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös ö, kiskorú, addig semmében sem különbözik a szolgától, jó lehet uram mindennek, hanem gyámok és gondozók felhatósága alatt áll, az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemé alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiáival legyünk mivel pedig fiak vagytok, elküldte, Isten elküldte fiának lelkét, ami szívünkbe, aki által kiáltjuk, abba atya. Itt ezen az igehelyen is így van megírva. Úgyhogy már nem vagyunk szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amen. Lehet, hogy ez a képe picit távol van nekünk, mert ilyen szolgaságok, birtokok nem, nem nagyon léteznek most, hogy vannak a fiúk, a gyerekek, a fiúk, lányok, itt most értsük, mind aki a tulajdonosa, majd ennek a gazdálkodásnak, örökségnek, és akkor vannak a szolgák, akik dolgoznak. És ugyanúgy valóban, ahogy itt olvastuk ebbe az igében, valóban egy jó ideig azt látjuk, hogy a gyerekek is ugyanúgy dolgoznak a szolgákkal együtt. Egy ilyen régi filmet megnézünk, akkor láthatunk belőle. Talán egy picit közelibb kép nekünk az, hogyha azt mondjuk, hogy van egy vállalkozás, mondjuk a szüleinek van egy vállalkozása, amiben mi is benne dolgozunk, meg vannak még alkalmazottak is és együtt dolgozunk. Az alkalmazottak kapnak valami fizetést, lehet, hogy mi ott dolgozunk, nem kapunk annyi fizetése, mint ők, de tudjuk, hogy az a miénk. Azt együtt építjük. És valami ilyen képpel is érdemes ezt úgy behelyettesíteni. Na, de nézzük azt, hogy mit jelent nekünk ez a fiúság, hogyan lehetünk mi Isten fiai valóban. Hát nem indultunk jól egyébként ezen a területen. A kiindulási helyzet az egy Elég problémás helyzet. Azt mondja a Biblia, hogy mindannyian bűnbe születtük. Ezt most átviszük ilyen szellemi értelembe, tehát, hogy a bűn elválaszt bennünket Istentől, a bűnnek a szolgái vagyunk, ezért nem lehetünk Isten gyermekei. Ez a kiindulási alapunk, és ez nem egy, nem egy idilli állapot, azt gondolom. Úgy kezdődött pedig, Isten nem ezt akarta, Isten nem így nyitott el ezt az pályánkat, most az emberiség pályáját. A Biblia elején azt olvassuk az 1 21-ben, hogy Isten amikor az embert megalkotta, akkor azt mondta, hogy alkossunk embert hozzánk hasonlóval, és mit mondott neki, hogy hogy uralkodjon minden fölött, hogy jó legyen neki. Egy, egy valóban rábízott valamit. És azt mondja, hogy uralkodjon az ég maradarain, a halakon, állatokon, az egész földön, mindenem. És elmondta neki, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Aztán tudjuk jól, hogy jött a bűneset, ezután némi változás lépett be. A némi kicsit enyjel kifejezés, nagyon nagy változás lépett be. Azt láthatjuk a 1 Mózes 3.16.19-ben, hogy az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, Fájdalommal szülött gyereked, mégis vágyakozol félred után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Ez egy egész más állapot, mint mikor előtt azt mondta, hogy uralkodni fogsz. Most azt mondja, hogy uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséget szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Hm. Kemény. Fáradtságod így belőle, életedet Egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed, arcod velejtékével leszed a kenyeret, még visszatérsz a földbe, mert porból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Egy kemény üzenetet mondott Isten, és láthatjuk, hogy ez mai napig így van. Tehát a kindulás alapunk az nem egy, nem egy bíztató dolog. Ha úgy tetszik, itt egy egész kemény átkot hallunk, És azt mondja Isten, hogy meg fogsz halni. És uh, nyilván nem ott azonnal haltak meg az emberek, hanem eljött az ideje, amikor öregszünk, és előbb-utóbb eljön a vége, vagy másképpen, de meg fogunk halni. És ugye ez az állapot ez nem egy, nem egy uh, idilli állapot nyilvánvaló. És ez még hozzátartozik az, hogy, uh, hogy milyen haláról is van itt szó. Tehát nem csak a testünk, hanem egy lelki, szellemi haláról is beszél a Biblia. Róma 323 ban azt olvassuk, hogy mindenki vétkezett, és hiány van Isten dicsőségének. Róma 623 ban pedig azt olvassuk, hogy mert a bűn következménye a halál. Idáig volt a negatív dolog, most menjünk egy kicsit pozitívabb irányokba. Azt gondolom, hogy nyilván, amikor erről a kérdésre beszélünk, hogy szolga vagy fiú, és mindjárt a történeteket, amiket hozok, az, az valóban a képet egy kicsit úgy jobban kinyitja, hogy, hogy volt egy nemzet, amit Isten kiválasztott, az Izrael népe, és ők ezt másképpen is értették, úgy éreztetik, hogy kiválasztott emberek, ugye? Ők azok, akik örökösök tulajdonképpen Ábrahámon keresztül, és vannak a pogányok. Most ezt mi áthidaljuk ezt a részét a történetnek egy picit, mert onnantól kezdve, hogy az Úr Jézus meghalt a bűneinket összesünk bűnéért, ezt áthidalta ezt a kérdést, és ahogy Pál fogalmaz, beoltattunk azáltal, hogy hiszünk Jézus Krisztusba, így beoltattunk az öröklődés sorába. Tehát igazi fiak lehetünk, igazi örökösök lehetünk. Nem szolgaságból indulunk mi, hanem, hanem fiúként indulunk, és örökösök vagyunk. Kalata 4.1-ben, igen, ott a, ott a kiskorúságot, valóban, amit az előbb olvastam, ez arra utalt, hogy hogy amikor a fiú kiskorú, ott Izrael népérés utalt, hogy a törvény megtartotta őket. Azért hozom be ezt a képet, mert érdemes úgy látnunk, hogy mi is, két, két dolgot fogok majd említeni, hogy mi vezet bennünket szolgasságba, vagy hogy mi az, amiből szabadulnunk kell és fiak kell legyünk, vagy mi az, ami veszély a számunkra, hogy ne fiúként gondolkodjunk, hanem szolgaként. Mert azt gondolom, hogy ez ma is veszély lehet. És Olvasok egy történetet, mert Izrael népe azt hitte, a jó helyen van. Ő kiválasztott nép volt, ugye, és uh, annyira, annyira szabadoknak érezték magukat, meg Isten fiainak, hogy ők, ők senkinek nem szolgáltak, ugye? Ezt azért tudjuk, hogy ők nem akar. Hát nyilván, mikor elhúzolták őket, kényszerítették, ő rabszolgáltak, de ő simán nem szolgáltak azért. János 8.31-36-ban Jézus beszélget ilyen zsidó vezetőkkel, és ott jön elő ez a kérdés. Így akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványai vagytok. És aztán mondott egy olyat, ami megbántotta a zsidókat. És lehet, hogy ez egy picit bennünket is, mint akik beoltattunk, hívők vagyunk, megbánthat, ha ezt mondja nekünk Isten. Azt mondja neki, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket feháborodtak, is azt kérdezték, hogy Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem vagyunk, nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatott hát nekünk, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. Ez egy kemény üzenet volt. A szolga pedig nem marad a házba örökké, a fiú maradott örökké. Hát ők ezt nagyon jól értették, hogy mit jelent ez ott Story, mert tudták Ábrahámnak a történetét, ugye? Ezt már mi vasárnap is válni és tanultuk, hogy volt Ábrahámnak egy, egy örökös fia, meg egy nem örökös fia. Aki a szolgálatól született, az Izmáel, ő nem örökölt semmit. Ő el lett zavarva. Izsák, aki az örökös, aki attól született, akit Isten erre elhívott, az örökölt mindent. És ezt a képet hozza Jézus nekik is hogy a szolga nem marad a házban, a fiú marad a törökké. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. És olyan jó dolog ez, hogy, hogy van egy út abból, Jézus felveti egy utat, hogy meg lehet szabadulni. Hogy fel lehet szabadulni, és lehet szabadon élni. És ebben a, ebben a témában, ahogy megyünk abból, hogy szolgaságból, itt hallottuk az örökös kifejezést, addig van egy útvonal, És ez az útvonal, ez nagyon fontos nekünk. Én szeretnék már most így belemenni, hogy kétféle szolgaságról szeretnék beszélni. Ez a kétféle szolgaság, hadvilágítsa meg most nekünk ezt a, a tékozló fiú története. Ezt gondolom mindannyian ismerjük. Ugye a Lukács evangéliumában meg van írva a 15. részben. Egy embernek volt két fia, ugye? Az egyik fiú azt mondta az apjának, hogy hát egy igazi ilyen, ilyen lázadó tínédzser volt. Hát megbocsátható nem? Tehát fiataloknak ez a. Jó, hát szülőként nem, de. Atyám, ad ki nekem a vagyon rám eső részét, és hát nyilván ez ment egy ideig, erre az apa mit csinált? Kiadta neki. Tudjuk a történetet tovább, hogy zajlik, hogy hát nagyon jó volt, mert hirtelen sok pénz szakadt rá, és akkor elment, bulizott, lett sok barátja, amíg tartott a pénz, és akkor elkezdte tanulni az életet. És nagyon, so, nagyon hamar ebből a fiúból, ebből az örökösből, ebből, aki a gazdaságnak egyik örököse volt, egy, egy igazi szolga lett. Nagyon hamar. Ott találta magát, ott találta magát egy disznó pásztorként, szolgaként Úgyhogy a disznónak volt kajája, neki meg nem. Nem keresett annyit, hogy ő rendesen ebből megéljen. És ez egy elég kemény szituáció. Olyan sokszor rossz döntések miatt, ilyen pici rossz döntések miatt kerülhetünk rossz helyzetbe. Elindul az életünk egy valamilyen lehetőn, és, és azt látjuk, hogy valaminek nagyon a rabja lettünk. Valami nagyon ott van, ami, ami, ami miatt hát, jó visszagondolni, hogy ott Milyen jó lett volna, ha ott nem ezt döntjük. Azt gondolom, hogy belegondolt ez a fiú, hogy ott jó lett volna ezt, ezt a döntést valahogy, valahogy másképp tenni. És hoz is egy olyan döntést, hogy magávaszás azt mondja, hogy visszamegyek, mert ott még a szolgáknak is több van, mint itt nekem. Visszamegyek, szolgának, legalább egy jobb helyre. És hát azt látjuk, hogy amikor visszamegy, akkor, akkor nem engedő az apa neki, hogy... hogy csak úgy szolga legyen, hanem hogy szólítja meg? Ez a fiam, akit elvesztettem, az most megvan. És az Isten így néz ránk. Akkor, amikor eltekergünk, és végre észhezt és visszamegyünk, akkor nem kezd el vádolni. Nem kezd el vádolni bennünket. Hanem örül azt mondja, hogy ez az én fiam, aki végre megtaláltatott. Aki végre itt van. És akkor a kegyelem, hogy, hogy Ilyen, ilyen Istenünk van. Ilyen atyánk van. Egy ilyen szerető atyánk van. Én nagyon hálás vagyok ezért. Az életemben nekem már így kellett visszamenni. Erről beszéltem a múltkor is. De azt mondjam ezt, hogy azóta is éltem át olyat, hogy voltak rossz döntéseim. És éreztem azt, hogy itt most ennek a szolgája lettem valaminek. És olyan jó volt úgy visszamenni az atyához, hogy az atya így kinyújtott karral fogadott. És azt mondta, hogy fiam, És akkor mondott mást is, ott a szolgáknak vágjatok le valami nagy állatot, együnk valami jót, csináljunk egy nagy bulit, és örüljünk, mert, mert meg akart osztani ezt az örömét az atya. És hát hazajött a tesó, aki, aki egész életében ott van, és figyeljük meg, mert nagyon érdekes, ahogy, ahogy a fiú, hogy szólította meg magát, mit mondott magáról, Amikor felháborodott azon, hogy bent buli van, hallotta, hogy mi van, azt mondja, hogy egész életemben szolgáltalak téged. Azt a státuszt érezte magának, hogy ő szolga. Egész életemben szolgáltalak téged, és te semmit nem adtál nekem. Milyen rossz dolog az ott lenni az atya házába, és szolgaként érezni magunkat. Milyen nehéz dolog. És milyen, milyen fájdalmas dolog. Az atya nagyon fájt. A ez nagyon fájt. És az atya nem úgy szólította meg, hogy hát jó van szolgálom, akkor szolgálj tovább. Na, azt mondta neki, hogy fiam. Ennek is azt mondta, hogy fiam. Milyen sokszor elítéljük ezt, mert nyilván farizolusokra meg mindenre ezt a történetet így is lehet érteni. De hadd lássuk meg ebbe azt, hogy mind a két fiút, aki eltévedt, úgy szólította meg, hogy fiam. És ez egy óriási üzenet nekünk. Ezt a fiút nagyon gyakran tudjuk hasonlítani ahhoz, hogy ez egy, ez egy vallásos, egy rendes szolgáló volt. Aki tudta, hogy mi a dolga, éjjel-nappal szolgált, tette a dolgát, törvényeket rendesen betartva. Egy igazi vallásos ember volt. És ezt is zsigerből elítélnénk, mint a másikat is. De az atya nem ezt tette, hanem azt mondta, hogy fiam, mindenem a tied. Mindenem a tied. És ez, ez olyan nagy élmény ezt átélni. Hát hallottam egy szorítást, aztán nem tudom, hogy ti itt már hallottátok vagy nem. Ezt a, a kivándorlás kapcsán, amikor az írek nagyon sokan mentek Amerikába, és hát nagyon nehéz volt azt a hajóegyet megszerezni, és rengeteg pénzbe került. És volt és ráczak, aki nagyon sokat gürüzett azért, hogy, hogy hát valahogy hozzá is van ehhez a jegyhez, ehhez a hajóegyhez, ami legalább egy hónapig tartott, ez a út. És valahogy mindent eladott, meg mindent, mindent dolgozott, érte több évig. Megszerezte a hajóégyet, és, és felült a hajóra. És ott már ott volt azért, nap végére elég éhes lett. És akkor elkezdett gondolkodni, hogy hát ez egy hónapig tart ez, a, ez az út, ez nagyon gáz veszít így. Hát én fogok halni, nem érkezek meg. A szígéret földjére, hát meghalok. És hát látta, hogy működik ott valami nagy étterem, rengeteg ember eszik, luxus, luxus hajó volt, ugye hát mindenféle üzletek vannak meg, stb., reggeli ebédet, vacsorát kapnak az emberek. Hát gondolta, hogy hát akkor csak vannak itt szolgák, akik, akik elkészítik az ételt. És akkor megkérdezte tőlük, hogy beállhatok-e hozzátok, hogy segítsek. Én tudok krumpit pusszolni, tudok mindent csinálni. Egy rendes magyar volt, aki kiment egy hajóra dolgozni, úgyhogy mindenes. Tudom, mi azok vagyunk. És akkor elkezdett beállt szolgálni. És minden nap tényleg dolgozott. És ami a konyhán volt, ő nyugodtan evett belőle. Mert hát ott volt. És akkor utolsó előtti napot összehavárkodott. Tehát egy hónapi utazott, összehavárkodott az egyik szakácssal, és akkor beszélgetnek, és kerültek tőle, hogy te hogy, hogy jöttél fel ide. Hát mondta, hogy több éven keresztül sporultam, hogy a jegy, megvegyem a jegyet. Azt mondja a szakács neki, hogy neked van jegyed. Hát van. Hát és te itt dolgozol. Hát a jegyben benne van az, hogy te itt úr vagy. Téged kiszolgálnak. Hívőként ez a kép annyira látszik rajtunk sokszor. Isten odaadott értünk mindent. Azt mondja a Róma Levélben, hogy nem tud már többet adni. Oda mindent. A fiát Jézus Krisztus odaadt értünk. Mit várunk még? Hát akkor odaad mindent. Hát azt mondja itt a nagyfiúnak, hogy minden nem a tied. Amen. És akkor mi beülünk a sarukba és krumplit pucolunk. És akkor kérünk valamit az atyától, és azt mondjuk, hogy Még grűzöket kicsit érted, aztán majd merem kérni tőled. Még egy picit jó leszek a héten, azt hét végére már merek ezért imádkozni. Azt mondja az Atya, hogy minden a tied. Hogy világítsa meg ez a történet előttünk azt, hogy, hogy az Atya így gondolkodik. Így néz ránk. És ez egy kegyelem. Mi azért nem tudunk tenni semmit. A szolgaság. Ból ő megváltott bennünket. Ő legyőzte a bűnt. Eljött azért, hogy legyőzze a bűnt. Az, ami minket fogva tartott, az, ami a szolgasságban tartott, azt ő legyőzte, és szabadok vagyunk. Tehát láthatjuk azt, hogy ez mind a két fiú egy igazi fiú volt, mégis szolgaként élt jó ideig. Az első fiúnál látjuk azt, hogy volt egy pont, amikor ő rájött erre. És ez a mély pont volt az életében, biztos. A legmélyebb pont. És akkor ki tudta mondani, hogy én egy balek vagyok. Én Nekem megvolt mindenem, és vissza akarok térni. A másik másiknól nem látjuk tovább a sztoritól, hogy folytatódik. de én gondolom azt, hogy, hogy elfogadta azt, amit az atya mondott, hogy mindenem a tied, és elgondolkozhatott azon, hogy hát ha minden az enyém, akkor ezt, ezt most már mostantól így dolgozok érte. Egy más hozzáállásba kerül. De az atya hozzáállását megérthettük. Tehát el lehet jutni a szolgaságból, felszabadulni, és szabadként gondolkodni. Hogy lehet oda eljutni? Azt olvastuk a, a zsidókhoz itt levélbe, hogy azt olvastuk a zsidók 9.26-ba, hogy Jézus egyszeri áldozatával, egyszeres és mindenkorra eltörölte a bűnt. Azoknak, akik hisznek benne, annak az életéből eltörölte a bűnt, egyszeri áldozatával és ezért nem választ el bennünket semmit. Tehát meg lehet, meg lehet eh, szabadulni a bűneinktől, és hadd azt, hogy meg lehet szabadulni attól az átoktól, amit még Ádáméktól örököltünk, de a Biblia arról beszél, hogy bármilyentől, ami atyainktól örökölt hiában valóságoktól, 8:1be azt olvassuk, hogy nincs többé semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, tehát a szabadság útját Jézus teljes mértékben elvégezte. Nem kell rabként élnünk, nem kell szolgaként élnünk, mert teljes szabadságot kaptunk benne. Ez az első pont, azt gondolom, hogy a szolgosságból eljussunk az örökségbe, hogy elfogadjuk azt, hogy Jézus Krisztus bennünket megszabadított. És ennek egyszerű útja van az, hogy oda megyünk hozzá. Megvalljuk a mi bűneinket, és azt mondja az igen, ha mi ezt megtesszük, akkor ő... Hű és igaz, hogy megbocsátja, és megtisztít, megszabadít minket minden gonoszságtól. Második pont, és egy nagyon fontos dolog, azt gondolom, ez a fiúság kérdése. Nem csak felszabadultunk. Nagyon sokszor uh, találkoztam olyan srácokkal, volt egy barátom is, aki, aki minden nap rendesen megtért. Tehát ilyen egy rendes bűntudata volt, tényleg így nap végére is meg... És akkor egy alb életben ott, imádkozott mindig a bűneiért, hogy Isten bocsássa meg neki, hogy most ezt tette. És akkor volt egy másik havarunk, aki hallotta. Másik nap is, harmadik nap is, ugyanazokért, negyedik nap is. És akkor főpadnett ez a srác, aki nem akartanunk imádkozni, és azt mondta, hogy most már egyszer ne csináld azt holnap, és akkor nem kell érte, este imádkozz. Tehát, hogy ne csak annyit éljünk át, hogy... hogy Tudjuk, hogy van egy kegyelem, Isten meg tud bennünket szabadítani, hanem az Úr is nagyon gyakran mondja azt, hogy erre egy jel többet, ne védkezzél. Hogy mi akarjunk az igaz úton járni, és hozzuk meg azt a döntést, hogy nem megyek bele a babűnbe. Attól még valószínű, hogy el fog bukni, meg sáros lesz a cipő, meg stb., és meg kell pucolni, de hogy és oda tudok menni Jézushoz és, és valóban őszintén bocsánatok kérni tőle, és rendezni tudom az életemet, de eldöntöttem, hogy én nem akarok bűnben élni bár nagyon sokat beszél erről, hogy ez nem ürügy ez a dolog, hogy tudjuk, hogy kegyelemben élünk, hogy jó, hát akkor egész nap vétkezhetek már úgyis majd, megbocsátja Jézus. Ez nem így fog működni. Nem ajánlom, hogy kipróbáljátok, mert tényleg nem működik. Nem fogsz tudni oda menni igaz szívvel Jézushoz. Nem fogod te tudni megtenni azt, hogy igazán őszintén megvald a bűneidet. A fiúság kérdése az azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog. Nem csak megszabadultunk a bűneinktől, hanem fiak lettünk. Galata 3.26-27-ben azt olvasjuk, hogy miért minnyáján Isten fiai vagytok, a Krisztus Jézusba való hit által, aki Krisztusba keresztelkedetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Az a kép, legyen ott előttünk, hogy, hogy Galata 2.20-ban azt mondja, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, meghaltam, és amikor onnan kijöttem a vízből, azt mondja, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Senki ne félre nem a bemerítésben a víz fogja azt megtenni bennünk, hanem az a döntés, hogy oda szállod az életedet, és megpecsételed azt a döntést, hogy megtértél, de vállalod azt, hogy te Isten fi akarsz lenni. Te ott akarsz lenni az ő oldalán, és elpecsételed az életedet. És bátorítok is egyébként mindenkit arra, aki meghozta ezt a döntést, hogy Jézus Krisztus benne lett van, de ezt még nem pecsételte meg a bemerítésben, hogy az, az éljen ezzel a lehetőséggel. Nem beszéltünk itt róla a vezetőségben, de gondolom, hogy ha van ilyen kérés, akkor a lehető legrövidebb időn belül ezt meg fogjuk tenni. Úgyhogy ezúttal is bátorizálok titeket erre. Tehát van a megtérés, és van ez az odaszánás, a bemerítkezés, aminek van egy szellemi oldala, az amikor bennem megtörtént az, hogy új ember lettem, az óembert levetkőztem, és új ember lettem. Róma levélben, Korintusi levélben nagyon sokat olvasunk ezekről, Pál nagyon sokat beszél erről, és ez egy fontos dolog, hogy mi tudjuk a státuszunkat, hogy valóban a régi élettel, a régi emberként, a régi januként én nem lehetnék örökös. De az meghalt, és egy új jött létre. És így Isten fia lehetek. Így lehetek, így történik az, hogy én Isten fia vagyok. És, és van egy harmadik dolog, ami nagyon fontos dolog, és az Isten adta nekünk ezt, hogy ugyanaz a szellem van bennünk, mint Jézus Krisztusban volt. Kiáradt a Szent Szellem, és az bennünk van. Azt mondja a Róma 8.14-ben, hogy akiket pedig az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. És jó tudunk ezt az utat, hogy ezt, ez megtörténhet. Isten ezt elkészítette nekünk. És aztán jön az örökös kérdés. Ugye nem csak megszabadultunk a bűneinktől. Sokszor előttem az a kép, amikor a, a felszabadítás volt Amerikában, ugye? Hogy hányan mondták, hogy felszabadítottak bennünket. Jó, jó, de hát mihez kezdjünk az életünkkel. Mert nincs semmink. te nincs... nem hagyott úgy bennünket, hogy csak felszabadított, aztán csinálja, mit akarsz. Nem felszabadított, fiává fogadott, és azt mondja, hogy örökösök lettünk. Hogy bekerültünk abba a gazdaságba, ahogy tetszik a kép, ahogy az előbb néztünk. Benne vagyunk. Van munkánk, van életünk. Benne vagyunk. És örökölhettünk. Nekem nagyon tetszik a, az örökléssel kapcsolatban a végrendelet, az Úr Jézus, amilyen végrendeletet hagyott. Bátorítalak titeket arra, hogy a János 17. János a 17. részét, így olvassátok el otthon magatoknak. Az egy végrendelet. Jézus az utolsó imádságába megírta a végrendeletét. Elmondta az atyának, hogy mit kér az őt követőkre. Néhányat idézek belőle, nem fogom az egészet felolvasni, de bátorítalak titeket, hogy ilyen módon a héten Olvassátok el ezt: hogy az Úr Jézus mit imádkozott, én értem. Az Atyához könyörgött, hogy majd én mit örököljek. Mekkora áldás ez. Többé nem vagytok a világban, de a világ... többé nem vagyok a világban, így imádkozik az Atyához Jézus, hogy én nem leszek már itt a világban, de ők itt fognak maradni, mert én te hozzád megyek, Szent Atyám. Tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Ez óriási örökség. Az Isten ezt adta nekünk örökségbe. Hogy már itt a földön örököltünk azáltal, hogy beléptünk, az Isten fiaivá lettünk, hogy mi egyek lehetünk. Ez egy óriási örökség. És jó ezt átélni. És azt mondja, hogy ő értük oda szentelen magamat, ezt mondja Jézus, miértünk értünk oda szenteli magát, hogy mi megszentelődjünk az igazsággal. Hogy levetkőzzük a hamisságot, hogy mi nem akar, ne akarjunk hamisságba élni. És ha az Isten felfed bennünk hamisságot, akár most a Szent Szelem által, akkor döntsük el, hogy mi az igazságba akarunk élni. És ezt a hamisságot, ezt levetkőzzük, ezt megvalljuk. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek bennem. Ez akkor erőt ad nekünk, hogy amikor mi kimegyünk evangélizálni, akkor ott a végrendeletben benne volt, hogy értük könyörögött Jézus. Hogy akinek te bizonságot teszel, hogy ott legyen veled, hogy erőt adjon. És nem kell olyan nyápicon ott állnunk, vagy, vagy megijedve, hogy jaj, most kinevetnek bennünket, hanem merhetünk imádkozni, hogy Istenem, azt ígérted, hogy Jézus azt kérte már ott, hogy amikor mi bizonságot teszünk, akik hisznek bennünk, ott lesz velünk. Ez mekkora tudat ez, amikor így teszünk bizonyságot, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztus ott van velünk. És Jézus ezt többször is megígérte. Hogy az, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük legyen. Nem kell erőködnünk a szeretetért. Tudjuk, hogy a szent szeretet, a Szent Szellem egyik legfontosabb gyümölcse. De ez belülről jön, ezt nem lehet oda ragasztakadni. Viszont ez Istenből származik, és ezt megkaphatjuk, És nagyszerű dolog. hogyám azt akarom, és ez egy, egy nagyon fontos rész az örökségnek, és azonom, hogy ez egy életcél. És Pál bátorít arra, hogy tudjátok, hogy nem itt a földön van csak célotok, mert eddig csak arról beszéltünk, hogy mi ott, hogy élünk, mit teszünk, hanem van egy örök élet. Pál beszél arról, hogy, hogy ezt ez tartsátok ott a tűzbe, hogy ti nem csak ezért küzdötök, hanem azt mondja, hogy azért is imádkozok, hogy azok, akik... Akiket nekem adtál, minket, akik elfogadtuk a kegyelmet, hogy azok ott lének velem, a mennyben. Hogy ott lennek velem, ahol én vagyok. És milyen jó dolog, hogy ez az örökség vár ránk, amit Jézus elkészített nekünk. Hogyan lehetünk örökösök? Zsidó 9.15-17-ben úgy olvasjuk, hogy így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt levő bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökké való örökségi ígéretét, mert ahol végrendelet van, jogásztestvérek, ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának be kell következnie. Mert a végrendelet csak a halál esetén érvényes. Amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Hadd mondjam ezt, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, nem majd meg fog halni értünk. Tehát nem mi majd fogunk örökölni, hanem mi akkor örököltünk, amikor Jézus meghalt értünk. Ez, amit az előbb olvastunk a végrendeletből, Jézus végrendeletéből, hogy ő velünk lesz, hogy megtart bennünket, hogy egyek leszünk, az nem majd fog megtörténni, hanem az már megtörtént a Jézus halálával. Jézus életét adta értünk, és a végrendelet életbe lépett. És olyan jó lenne, hogyha, hogy megváltozna a gondolatunk, hogy majd ott lesz. Nem. Mi már benne vagyunk. Mi örökösök vagyunk. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek. Nem lesz, hanem van üdvösségetek a hit által. Hm. Galata 4.30-ban úgy olvassuk, hogy de mit mond az írás? Üzze a rabszolganőt és fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő a fiával hanem csak a szabad asszony a fiával. Ezt tudjuk ezt szörténni, az előbb említettem. Nagyon fontos, hogy ne szolgaként éljünk, mert ez igaz itt, amit mond Pál. Galata levélből olvastuk, tehát nem Ószövetségből, hogy az fiú fog örökölni, nem a szolga. És Pál, amikor ezt mondja, akkor mond még néhány dolgot is. Össze azt mondja, hogy ha Krisztusai vagytok, akkor pedig Ábrahám Utódai vagytok. És az ígéret szerint pedig örökösök. Azt is mondja, hogy test és fér nem fog örökölni. Ezért fontos az, hogy az óemberből új ember legyen. Az óember nem örököl, az új ember örököl. És uh, Isten ezt az utat elkészítette nekünk. Galata 5 be viszont erre szeretnék rátélni még, így utolsó pontként. hogy Azt mondja az ige, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg titeket, És itt egy picit aktualitása lesz annak, amiről eddig beszéltünk, hogy, hogy miért fontos nekünk erről beszélni. Hiszen legtöbben, akik ma itt vagyunk, azok átmentünk abból, hogy mi örökösök vagyunk. Mi tudjuk magunkról, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket, Isten fiai vagyunk, meghalt értünk, bemerítkeztünk, betöltött a Szent Szelem, bennünk van, tehát fiak vagyunk, és ezáltal örökösök vagyunk. De Pál itt mond egy nagyon fontos dolgot a Róma, a Galata 5.1-ben, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg titeket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Ha ezt mondta Pál, akkor én elhiszem, hogy ennek megvan a veszélye. És Pál két dologról beszél a leveleiben, most nem csak erről beszélek, két nagyon fontos irányról, ahol vissza lehet esni a szolgaságba, és ami a tékozdó fiú történetőből kijött, Mind a kettő benne van. Mind a kettő benne van. Az egyik oldalról beszél arról, hogy el lehet menni a bűn irányába, lehet engedni azt, hogy az életünkbe bűnöket tűrjünk meg, nézzünk meg el, el neki, ott van, de nem baj, majd mi ettől egy picit... Persze, elkezd, működik az életünk, lehet, hogy ideig nem is tudunk róla, aztán elkezdjük megnyugtatni a lelkismertünket, és hagyjuk, hogy az ott Az Isten igen világosan beszél arról, hogy ha bűntűrünk meg az életünkben, akkor mi nem vagyunk örökösek. Akkor mi a bűnnek a szolgái vagyunk. És ez nagyon fontos dolog, hogy, hogy szabadok legyünk. Mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot, a gonoszság takarójául használják, hanem mind mint Isten szolgái, mondja Péter. korintus 12 ben azt mondjuk, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ, Minden szabad nekem, de nem váljék semminek a rabjává. Fontos igék, azt gondolom, és ne siklódjunk emellette, mert fontos az, hogy mi életünket akarjuk tisztán tartani. Hívőként, az Isten gyermekeiként úgy maradunk gyerekek, úgy maradunk meg Isten gyermekei, hogyha mi eldönöttük, hogy nem engedjük az életünket a bűn rakságába. És hadd mondjam azt, hogy, hogy az Isten igen világosan beszél arról, hogy Ha ebbe vagyunk, és felismerünk, akkor nem ítélni akar bennünket, most még nincs ítélet, hanem kegyelem van, mi most még oda mehetünk, ezt rendezhetjük. És bátorítok arra, hogyha Isten szelleme így érintett meg, hogy azt látod, hogy csak pörög az életed, csak tele van egy csomó mindennel, és érzed, hogy, hogy nem is tudom, hogy fiú vagyok, vagy szolga, akkor, akkor gondold lehet, hogy még irány az, ami, amiben Isten ma akar rendet rakni az életedben testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, szabadság, nehogy ürült legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljátok egymást. Annyira érdekes az, hogy itt a szolgaságot mondja Pál, pedig arról beszél, hogy fiak vagyunk, és egymás irányába tudjunk szolgálni. És nagyon gyakor, nem véletlenül hozzá itt, hogy, mint a nem illene ide, hogy testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak hogy a szabadság, nehogy ürügy legyen a testnek, hanem... Tehát beszél a bűnről, meg egy csomó minden, és, hanem szeretetből szolgáljátok egymást. A legtöbb bűn abból keletkezik, hogy a szördög megbontja az egységet köztünk. Vagy valamelyik testvér testvérel ellen egy pici kifogása van. Vagy nagyobb. Hogy ezenek ne adjunk helyet. Ez egy döntés kérdése. Ezek a testvéreim, ezek, ezek azok, akikkel én egy örökké fogok élni. És ne adjunk helyet. És beszél arról Pál másodikban, amikor főleg a zsidókra volt jellemző, de azt gondolom, hogy ennek a veszélye a gyülekezetekben is megvan, hogy úgy megyünk a rabság irányába, hogy megengedjük a törvénykezést az életünkben. Hogy nem a szabadság törvényét engedjük, hanem a szabályok törvényét, ha így tetszik. Galata 3. ben azt mondja Pál, hogy ó, esztelen galaták elég csónya kifejezés Páltól. De így utal azokra, akik azt mondják, hogy ti a kegyelemet kaptátok, és azt mondja után nem olcson fel az egészet, hogy amit szellemben kezdtetek el, azt most testben akarjátok folytatni. Nagyon veszélyes dolog egyébként gondoljátok végig, hogy nagyon könnyebb belecsúszni. Egyetlen egy törvénykezés, még egyébként az Új életében lévő törvénykezés is, ami volt a zsidóknál, nem rossz indulatból keletkezett. Ha hogy az miből indult, akkor lehet látni azt, hogy tudom, előtte 400 éve vagy 500 éve, amikor, amikor a templomot helyreállították, akkor nagyon is helyreállítottak az Isten tiszteletet. És elkezdték a törvényt hirdetni, hogy, hogy és valóban az igazságot hirdetni. De aztán generációról generációra féltek arról, hogy hát nehogy ennyit ne tudjanak megtartani. Köré húzunk még egy kerítést, még köré húzunk. Szúris idejében már öt kerítés volt körülbelül hivatalosan. És olyan gyakran eljutunk arra, hogy... hogy Tudjuk, hogy mi az igazság, de ezt a törvény oldalából közelítjük meg. És nem abból, hogy, hogy az Isten minket szabadságra elhívott, felszabadított, és mi akarunk neki szolgálni, hanem elvárunk. Az elvárás a törvény oldalán van. Az odaszállnás meg a kegyelem oldalán van. Lehet, hogy látszatra ugyanaz történik, hogy ugyanúgy azt tesszük, csak óriási különbség van közte. Egyikben szolgák vagyunk, a másikban meg fiak vagyunk. És ez óriási különbség is. Bál azt mondja, hogy változatok meg értelmetek megújulásával Róma 12.1-ben. És hogyha Isten ma meg akar bennünket változtatni, akkor engedjük ezt meg. És mondok néhány ilyen témát, amiben felismerhető esetleg az, hogy mi most éppen szolgák vagyunk-e, vagy fiak. Felismerhető abból, hogy milyen az ima életünk hogy milyen az ima kérésünk. Gondoljatok bele, hogy ez szolga, mikor oda megy, most nem tudjuk értelmezni a szolgasztót, azt mondjuk egy alkalmazott, jó? Tehát, ha oda megy a főnökéhez, akkor fizetésemelésér, akkor mit csinál? Hát felsorolja, hogy miket tett le az asztalra, és hát szeretnék fizetésemet kérni, ugye? Hát ez gyakori a világban, vagy szeretnék valami plusz ügyetlást kapni. Ehhez szasonlít a mi ma életünk, hogy mikor oda megyünk, akkor úgy Ha nem is mondjuk ki Istennek, akkor úgy, úgy tudjuk, hogy most ugyan jogosan mehetünk kérni, most nem. Vagy pedig olyan, mint egy olyan vállalkozásban, ahol van egy apa, meg van egy fia, és azt mondja a fia az apjának, hogy figyelj nekem erre és erre van szükségem. csak a fia eldönti, hogy tényleg szükségem, az apa jelenti, tényleg szükségem van, és ha igen, megadja neki. Nem kell azt mondja, hogy ezt tettem le az asztalra, azt tettem le. Egész egyszerűen a fia Hogy megyünk oda az imakérésénkkel? Mint atyánkhoz, vagy mint, most ne étsétek fele úrunkhoz, mert úrunkhoz megyünk nyilván, úrunk, hanem, hanem mint egy olyanhoz, akinek mi a szolgái vagyunk, és akinek produkálnunk kell valamit, ahhoz, hogy megkapjuk. Nagyon sok már itt eldől mi, hogy megyünk oda. És akkor mondjuk, hogy Isten nem hallgatta meg az imátságunkat, holott el se jutott itt a plafonton, nem jutott át. Végigvéhetnénk egy jó-néhány dolgot. Milyen a mi hálánk? Hálát adunk, megteszem, mert elvárja tőlem. Ugye? Egy alkalmazott is megteszi. Mond néhány jó dolgot. Köszönöm. Köszönöm, hogy megemelted a fizetésemet. Hát meg kell köszönni. Illik. Vagy úgy mész oda, menjen a az azt mondod, hogy A Uram, köszönöm, ezt több, mint amire számítottam. Nem is tudtam úgy kérni, mint amit te megadtál nekem. Annál sokkal többet kaptam, vagy azt jó, hogy nem kaptam meg, mert a jobban láthatod, hogy arra nincs szükségem, az elvitt volna. Milyen a hála életünk? Milyen a dicséretünk? Nekem mindig itt van ez az ige, hogy gyönyörködj az úrban, régen ezt értettem szolgaként. Gyönyörködj az úrban és megadja a szívet kérései Tehát, ha akartam valamit, hogy gyönyörködtem az Úrban. Ez szolvai hozzáállás. Vagy a dicséret nekem azt jelenti, hogy végre ott lehetek az én atyám jelenlétébe. Mint az a fiú, aki várja, hogy az apja hazajön melléül beszélget. Azt mondja, hogy vágyom a jelenlétetbe. Leomlott a fal, leomlott a kárpit és bemehetek a jelenlétébe. Ez jelenti a dicséret. Milyen a hozzáállásunk a hívők fele? Emlékezzetek, mit mondta nagyobbik fiú. Ez a te fiad. Hát jó, hát eltűröm, hogy ilyen, mert ez a, ő is a mennybe lesz. Ez a te fiad. Hát eltűröm, hogy ezt teszi, mert ez kell. Vagy olyan, hogy ő a testvérem, akiért Jézus meghalt, ugyanolyan kegyelmet kapott, mindén. Egy a célünk. Egyfele megyünk, egy hajóba vezünk, Ez a testvérem. Ilyen a hitetlenek irányába. De ez a bűnös nemzedék? Hagyanak már békén. Vagy pedig átérem azt, hogy meg akarom őket menteni. Meg akarom őket menteni. Mert Jézus is meg akarta menteni. Azért jött. És egy királyságot építünk. Nem szolgaként, hanem azt a királyságot építjük, amit, ami a milyen kis. Ami a milyen kis. És főleg, hogyha elhívásra És szolgálatról beszélünk, ez szó ugyanaz, de értsétek jól, akkor óriási különbség van. A szolgai gondolkodásban, hát keresem a szolgálatomat, mert hát megváltott, ezért valamit vissza kell neki adjak. És ezért szolgálok, mert törlesztenem kell. Vagy pedig, ahogy az előbb mondtam, Építjük azt a királyságot, amiben én is, én is részese vagyok. És alig várom, hogy én is tehessek valamit. Szolga vagy, vagy fiú? Ez a kérdés. Nem lehet egyszerre mind a kettő. Viszont ma a kegyelem van. És az Úr is azt mondta, hogy, hogy ma még oda mehetünk hozzá. És úgy tekintránk, ha szolgának is érezed magad, hadd mondjam ezt a kegyelmet, mind a kettő szolgának érezte magát. Mind a két fiú. Egyik azt mondta, hogy szolgálnak, Másik meg úgy akart visszamenni, mint szolga. És hogy szólította meg az atya? Fiam. Hadd éljen itt így, így véget a mai ilyen és hogy éljük át azt, hogy Isten fiajé vagyunk. Amen. És nem tudom, szoktatok-e így imádkozni most arra bátorítalak, hogy forduljunk össze. Mozgatható székek vannak. Kettesével, hármasával. És adjunk hálát egymásért. Adjunk hálát úgy egymásért, hogy te is Isten fia vagy. Te az én testvérem vagy. Én is a fia vagyok, te is ergo testvérek vagyunk. És hogyha valaki nincs ebbe benne, akkor kérd meg azt, akivel együtt imádkozol, hogy kélek, imádkozz értem. Ha úgy érzed, hogy most valamilyen módon, valamilyen témában megérintett Isten igéje, akkor merd odahozni, és merd úgy imádt kérni, hogy én bele akarok abba tartozni, és én nem szolga akarok lenni, hanem fiú akarok lenni, mert erre hívott el minket Isten. Készek vagytok így imádkozni? akkor kérlek téteket, így, aztán majd...